Baiklah kita melanjutkan kajian kita adalah Pembahasan kitab Al-Fusul Di sirat Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Dan setelah kita Menerangkan tentang kisah terbunuhnya Abu Rafi' Sallam bin Abi al Salah seorang tokoh. orang-orang kafir yang sangat menampakkan permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam dan dia termasuk seorang yang memberi semangat dan memprovokasi al-Ahzab untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan kaum muslimin kemudian kita masuk ke pasal yang berikutnya Rasulun Dan disebutkan pada judulnya Razwatu Bani Lekyan. orang Bani Lekyan. Bani Lekyan satu kabilah. Kabilah ini dari Huzaid. Yang mereka orang yang menetap dan tinggal di pinggiran Kota Malka. Berkata Al-Hafiz Al-Mutathir Rahimahullah Ta'ala Kemudian Rasulullah Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Rasulullah Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam Kembali keluar Setelah terjadinya peristiwa Quraida Enam bulan berikutnya Kita bisa membayangkan demikian Berdekatannya jarak antara satu perkenangan dengan peperangan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Mendidik para sahabatnya. Di atas tawheed. Di atas sunnah. Cinta kepada Islam. Sehingga mereka adalah para sahabat. Yang merelakan. Seluruh apa yang mereka miliki. Dari harta dan jiwa agar mereka mengharapkan syahadah meninggal sebagai seorang syahid dan mendapatkan riba dari Allah subhanahuwataala peperangan demi peperangan yang besar dan yang kecil terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yang menunjukkan bahawa mereka tidak beristirahat. Mereka senantiasa menghabiskan masa-masa mereka dalam kehidupan dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara menuntut ilmu di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengamalan ilmu termasuk mengamalkan amalan yang paling mulia yaitu berdzikir. Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalika fi Jumada al-Ula min as-sanah as-sadisah 'ala as-sahih qasidan Dan peristiwa itu terjadi pada Jumada al-Ula dari tahun yang ke-6 menurut pendapat yang paling sahih. Dan beliau memaksudkan untuk mendatangi Bani Lahyan. Lia kuda bihari ashabul roji almuqaddam dikiruhum untuk menuntut pembalasan atas meninggalnya ashabul roji yang telah disebutkan penjelasan tentang mereka sebelumnya ashabul roji ini sudah dibahas oleh beliau pada peristiwa sebelumnya ashabul roji ini terjadi pada tahun keempat hijriyah. Beliau menyebutkan pasal ini setelah peristiwa Perang Hamra al-Asad. Sebelum bi'ru ma'una. Kalau ya, antum kembali merujuk ke halaman-halaman sebelumnya. Itu ada pasal khusus. Tentang diutusnya enam para sahabat. Yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bahawa mereka berjumlah sepuluh orang. Namun Ibn Ishaf menyebutnya enam orang. Terjadi pada tahun keempat Hijriyah di bulan Safa. yaitu ketika uh, kabilah Adal dan Al-Qarah mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan bahawa di kampung mereka sudah banyak yang masuk Islam supaya mereka menginginkan ada yang memberikan pelajaran kepada mereka memberi ta'alim dari para sahabat maka Nabi SAW berbaik sangka kepada mereka Rasulullah mengutus 6 namun dalam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Mengatakan mereka berjumlah sepuluh. Yang dipimpin oleh Martad bin Abi Martad Al-Qanab. Dan di antara mereka Fubay bin Adi. Al-Qasil. Uh, pada saat Nabi alaihissalatul salam. Mengutus mereka. Sampai di satu daerah. Yang disebut Al-Wajiyah. Oleh karena itu. Uh, kejadian ini disebut dan orang-orang yang dibunuh oleh mereka ketika itu mereka disebut Ashabul Raji'ah karena pada saat berada di Al-Rajih ternyata mereka uh, hanya merupakan kerestaan tujuan mereka adalah membunuh para ulama dari kaum muslimin, dari para sahabat Rasul Sehingga mayoritas mereka terbunuh Terkecuali dua orang yang Kemudian di, dijual kembali uh, Di Makkah Untuk dijadikan sebagai budak Ini yang telah disebutkan oleh Al-Hafir Muttathir Maka Rasulullah alaih wa salatu wassalam Mendatang Banul Ahyan untuk menuntut hal tersebut Karena mereka ini ya bagian dari kelompok tersebut dari Awwal dan Al-Qarah yang uh, pada dikatkannya mereka melakukan gadab pembatalan atau penipuan terhadap sebagian para sahabat Rasul alaihi salatu was Fasara hatta nazala biladuhum maka Nabi alaihi salatu terus berjalan hingga beliau menempati Daerah mereka Fi wadin di sebuah lembah Yuqalulahu Qur'an Lembah yang disebut Qur'an Wa huwa baina amajin wa usban Qur'an adalah sebuah lembah yang terdapat Antara amaj dan usban Ini daerah di sekitar Makkah Amaj Selagi menyebutkan bahawa Sekarang bernama Khulais Adapun Uzban sekarang masih tetap bernama Uzban. Nah di sana ada lembah yang disebut Quran. Nabi Ali Sholat Wasalam sehingga di daerah tersebut dan bersiap-siap untuk menyerang mereka. Menyerang Banul Hiyan. Kau wajahum kud tahsca nu fi ruus al jibal. Aknabi Ali Sholat Wasalam mendapati ternyata mereka sudah membentengi diri diri mereka di puncak-puncak bukit. Sudah lari ketakutan, mencari tempat-tempat perlindungan. Batarokahum? Maka Nabi Alisurat As-Salam membiarkan mereka. Waraki wa fi mi'atayfaris hatta nasil Uspan dan beliau berkendaraan bersama dengan 200 penunggang kuda dari para sahabat hingga beliau pun beristirahat sehingga di daerah Uspan dan beliau mengutus dua penunggang kuda. Mengutus dua penunggang kuda. Ini yang disebutkan oleh Ibn S'aq. Yang disebutkan sebagai ahli sejarah seperti Ibn Sa'ad menyebutkan bahawa beliau mengutus sepuluh penunggang kuda ketika itu. Ya, tujuannya adalah untuk Menakut-nakuti kaum syirikin. Ya. Jangan disangka bahawa kekuatan kaum Muslim telah hilang setelah peristiwa Kandak. Ya. Bahwa yang demikian tidaklah merubah kondisi kaum Muslimin, bahkan semakin menambah kekuatan mereka. Hatta naza la kura al ghamim hingga Keduanya singgah di daerah yang disebut qura al-gamim. Ini sudah mendekati Mekkah. Tsumma karra Kemudian keduanya kembali. Ya, untuk menakut-nakuti mereka. Tsumma alaihi wasallam ila madinah Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam kembali ke Madinah. Sebagaimana yang telah beliau terangkan setelah peristiwa penang ahzab, beliau mengatakan innana yaghzuhum wala yaghzuna na sekarang kami yang memerangi mereka bukan mereka yang mendatangi untuk memerangi kan setelah peristiwa ahzab dan terjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi setelah terjadi peristiwa ahzab maka Rasulullah alaihi dan kaum muslimin ya melakukan uh, membentuk pasukan-pasukan yang kecil dan yang besar, untuk bersiap-siap memerangi orang-orang musyrik. Nah, Namun dalam peristiwa Banu Lahyan ini, Ghazwatu Banu Lahyan, tidak terjadi pertempuran sampai Nabi Alaihi Wasallam kembali ke Al-Madinah. Faslun, pasal yang berikutnya disebutkan dengan judul Ghazwatu Zikarat. Perang Zikarat. Luqarat, ini nama sebuah bukit. Bukit yang berbatu keras berwarna hitam. Yang letaknya dari kota Al-Madinah, bahagian utara timur. Jarak kurang lebih antara kota Al-Madinah dengan Luqarat ini, sekitar 40 km. 54 km. فركث الحافظ من كثير Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu melakukan penyerangan. Setelah baru saja kedatangan beliau ke Madinah beberapa malam iaitu dari Banu Lahyan. Allahu waro beberapa malam selesai Nabi alaihi salat wasalam baru tiba dari Banu Lahyan sampai ke Madinah itu jarak yang yang tidak dekat antara Makkah dan Madinah berjarak 430 km dengan kondisi ketika itu tentu tidak sama dengan sekarang dengan perjalanan yang dimudahkan dengan aspal dahulu tidak mungkin Raih memenuhi perjalanan berhari-hari. Jadi, Ma Ashhadu baru saja beberapa malam tiba berangkat kembali untuk melakukan penyerangan. Ila al-Madinah bilayali Uyaina ibnu Husin fi bani Abdullah ibni Qatthan untuk memerangi. Ojay bin Husain yang berasal dari Banu Abdullah bin Quffafan. Jadi untuk memerangi orang ini bersama dengan kelompoknya tentunya pasukannya. Apa yang dilakukan oleh mereka ini? Ala liqahin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati bil ghabah. Mereka ini merampas al liqah yang dimaksud al-liqah itu jama' dari lqha lqha atau liqah yang dimaksud adalah unta yang yang yang memiliki air susu yang banyak unta betina yang memiliki air susu yang banyak itu disebut al-liqah Nah, uh, yang disimpan di daerah Al-Gabah Al-Gabah ini sebuah tempat sebuah tempat yang dekat dari kota Madinah yang memiliki banyak pepohonan di daerah itu dan di sana Rasulullah SAW meletakkan unta-unta sedekah Nah, di antara unta tersebut juga ada untanya Rasulullah alaihi yang dipelihara oleh seorang penggembala di daerah itu Al-Qarabah bersama dengan istrinya. Nah, ini ayat bin hisab apa yang dia lakukan? Dia merampas unta-unta tersebut bersama dengan kelompoknya lalu dia membawa lari. Pastakoha. Maka ujian ini pun merampas, iaitu yani menggiring unta-unta tersebut, wakat ala royyaha dan membunuh pengembalanya, membunuh pengembalanya, wahwah rojulun min kafab dan pengembala ini adalah seorang yang berasal dari kabilah zifar, wa akhdum raitahu. Bahkan bukan saja membunuh pengembalak, istrinya mereka bawa lari. Jadi unta ontanya dibawa lari, istrinya dibawa lari, pengembalanya dibunuh. Mufsid. Benar-benar merusak. Nah. Dan yang mirip dengan kejadian ini, apa yang dilakukan oleh orangnya? Kabilah Al-Quran Yang juga membunuh pengembalak. Fakkan awal man anzar bim salamah ibn al Aqwa, salamah ibn Amr ibn al Aqwa al Aslam radhiyallahu taalaanhu. Ketika mereka membawa lari unta-unta tersebut sambil mereka menunggang kuda-kuda mereka, maka yang pertama kali yang mengejar mereka pada saat terjadinya peristiwa ini adalah Salamah bin Amr ibn al Aqwa al Aslam radhiyallahu anhu. Salamah Ibnu Amr ini dikenal dalam sejarah seorang yang sangat pemberani dari sahabat Nabi sallallahu Di samping beliau seorang pemberani dia memiliki kekuatan kekuatan yang luar biasa radhiyallahu anhu. Dalam hal berlari ya. Dia bisa mengalahkan berlari nya kuda. Kecepatan kuda dia bisa mengalahkan disebutkan dalam sejarah dia pernah berlomba dengan kuda, dia menang. Dia mengalahkan kuda. Salam bin Amr bin Aqwa, ketika itu kurang lebih berumur 20-an tahun. Radhiyallahu anhu. Nah, ketika ini mereka berlari membawa unta-unta tersebut. Ya, tentunya mereka sambil berkendaraan dengan kuda mengiring unta-unta itu. Maka Salama Ibnu Amr bin Akwa radhiyallahu anhu dan jarnya. Kemudian biasa في طلبهم ماشيا, kemudian mencari mereka masyian. Yang dimaksud masyian di sini bukan berjalan, berjalan kaki bukan, tapi tanpa kendaraan, beliau berlari. Beliau sendirian mengajar mereka. Karena beliau orang yang pertama kali mengetahui tentang peristiwa ini. Maka beliau langsung mengajar kelompok tersebut Maka nala Yusbak nah, ini dan beliau tidak pernah terkalahkan dalam dalam berlumba lagi. Ini Salamah bin Hamrah bin Akwa, radhiyallahu taala anhu. dan sampai mendapati mereka kelompoknya Oyinah ini, fajah alayyrimih bin Nabl maka beliau pun Melempar mereka dengan anak-anak panahnya. Ya, jadi setelah menemui mereka. Sya'an Allah bisa di, dibayangkan bagaimana pahlawanan beliau. Dan semangatnya beliau dalam mengejar. Para penjahat ini. Wa yakulu sambil beliau mengatakan. Itu sambil memanah mereka. Sambil beliau mengatakan. Anabnul akwa' walyaumu yaumur rubba' Anabnul akwa' walyaumu yaumur rubba' Aku adalah ibnul aqwa dan hari ini adalah hari ar-rubaa ar-rubaa yang dimaksud al-li'a orang-orang yang hina yakni hari ini adalah hari kebinasaannya orang-orang hina yakni li'am Itu orang-orang hina ya sambil beliau melemparkan anak panahnya mengenai tubuh tubuh mereka wastaru ja'a amama kana fi aydihim Lalu kemudian beliau berhasil mengembalikan mayoritas apa yang dibawa oleh mereka. Berhasil. Alhamdulillah. Beliau seorang diri. Berhasil mengembalikan kembali ontak-ontak tersebut. Walamma waq'asarihu fil Madinah. Maka pada saat terdengar kejadian ini di kota Madinah. Ya, sebagian berteriak mengumumkan tentang peristiwa ini. Belakangan baru diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi sementara Salama sudah sendirian mengejar. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jama'at ibn al-fursan. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam keluar bersama dengan sekelompok para penunggang kuda dari para sahabat radhiyallahu anhum. Falahiquu Salama ibn al-Aqwa. Mereka pun berhasil menemui Salama. Jadi Salama sudah Terlebih dahulu menemui mereka, kemudian datang Rasulullah SAW dengan sekelompok para penunggang kuda, waster ja lalu salamak pun mendapatkan bantuan dari kedatangannya Rasulullah SAW dan para sahabat, dan mereka berhasil mengembalikan unta-unta itu seluruhnya. Nah, jadi berhasil kembalikan bahkan wanita pun yakni istri pengembara itu pun uh, berhasil diselamatkan wa balag nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu dzu pada saat nabi alaihi salatu wasallam tiba di sebuah tempat mata air yang disebut dzu yang disebut dzu qarad fa nahara laqhatan min mazduru jaa Maka Nabi Alaihissalam pun menyembelih unta, laka, unta salah satu dari unta-unta tersebut yang telah dikembalikan, direbut kembali. Wa akamahuna kayo manwale ilah dan beliau tinggal di sana sehari semalam bersama para sahabat dan disembelih untuk makanan mereka selama perjalanan. Tum maraja ilal Madinah. Kemudian setelah itu kembali ke kota Madinah. Waktu dalam jihadil Gaza al Akhram yang terbunuh dalam peperangan ini seorang so, Sahabat bernama al Akhram ini gelar beliau. Wahab Muhriz bin Nablah nama beliau adalah Muhriz bin Nablah radhiyallahu anhu. Katalahu Abdurrahman bin Uyaina. Muhriz bin Nablah ini dibunuh oleh Abdurrahman bin Uyaina. Dan terpulang pada Farsi alur dia merubuh kudanya. Dia merebut kudanya. Kuda ini yang ditendarai oleh Musris bin Abdullah, miliknya Mahmud bin Salamah. Dia merebut kuda tersebut. Wah hamalah al-Abdurrahman Abu Qatada berkata, pada saat dia hendak membawa kuda itu, maka Abu Qatada al-Harith bin Rabi'i al-Ansari menyerang Abdurrahman bin Ayyinah dan Abu Qatada berhasil membunuhnya. Wastar Jaalfaras dan berhasil mengembalikan kuda yang dibawa oleh Muhariz Wakhan Adli Mahmud ibni Maslamah. Kuda ini miliknya Mahmud bin Maslamah. Jadi ketika itu Abu Qatadah termasuk yang penunggang kuda yang bersama Rasulullah SAW yang datang belakangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sempat memberi pujian kepada Abu Qatadah dan kepada salama bin al-aqwa adapun dia khairu fursanina abu qatadah sebaik-baik penunggang kami penunggang kuda kami adalah abu qatadah wa khairu rajalatina ibn al-aqwa dan sebaik-baik orang yang yang berjalan yang tidak menunggang kendaraan di, di antara kami adalah salama bin al-aqwa radhiyallahu ta'ala anhuma wa aqbalat al-mar'atu ala naqahatin di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wanita yang ditawanin tadi yang dibawa lari oleh mereka ya lama dia selamat maka dia datang mendatangi salah satu unta miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu unta miliknya Rasulullah waqad nadhara dia sempat bernazar ketika dibawa lari oleh Kelompoknya Uyainah ini, dia sempat bernadar ketika itu. Inilahu najahha alaiha latan Dia bernadar. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dia dari kelompok ini, kelompoknya Uyainah maka dia akan menyembelih unta itu. Padahal unta itu miliknya Rasulullah SAW. Ya, miliknya Rasulullah bukan miliknya dia. Kok dia bernadar? Kalau dia selamat dia akan menyembelih unta itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata Rasulullah alaihi wasallam, mata akan bisa menjasadha. Alangkah buruk pembalasannya ini. Ya. alangkah jelek pembalasannya. La nadhara li ibni Adam fi ma Tidak boleh bernazar seseorang terhadap sesuatu yang dia tidak miliki. Ya. Tidak diperbolehkan bukan miliknya kok dia bernazar akan menyembelih Ya, bukan miliknya. Kalau saya sembuh, saya ingin menjual mobilnya si pulang. Dia ya, kan tidak boleh. Bukan miliknya. Nah, maka dia bernadar. Maka di bantau oleh Nabi SAW tidak boleh seorang itu bernadar terhadap sesuatu yang dia tidak miliki. Wala fi maziyah dan tidak diperbolehkan pula menunaikan nazar dalam perkara kemaksiatan wa aqad naqatahu dan Nabi mengambil unta ya Nabi mengambil untanya ini berkaitan sama ini nazar yang sahih nazar yang salah nah ini disebutkan dalam hadis surat Imam Muslim wa qadara wa fi sahihi an salama bin al-aqwa fi hadhihi al-qisah qala Al Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Salamah bin Al Aqwa dalam kisah ini beliau mengatakan para ja'na ila madinah fa lam nalbat illa illa 3 maka kami kembali ke Madinah dan tidak tinggal di Madinah kecuali tiga malam hatta kharajna ila Khaibar sampai kami kembali keluar menuju Khaibar baru tiga malam istirahat jadi perang dan perang Lalu berangkat ke Khaibar. Ya, ternyata akan disebutkan peristiwa Khaibar. Wala'alla hadza huwa sahih dan mungkin ini pendapat yang benar Bahawa jarak antara Khaibar dengan peristiwa ini peristiwa di itu hanya berjarak 3 malam sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Dhu Qarat. Kemudian berangkat ke Khaibar. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini. Ma'an syarikat warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa'afiru da'awana. An'ilhamdu illa jarabu da'alamin. Wa'afiru